Svakako, svakako da dobija Srbija. Dobija, pre svega, na toj fundamentalnoj civilizacijskoj ideji poštovanja, sloboda i prava svakog da se izrazi onako kako sam osjeća. Ne može se više to sputavati. Odnosno, ako se čini, to je nešto što je nazadno, nešto što je suprotno osnovnim civilizacijskim postavkama današnjeg vremena. Mora Dobar. se svakome dati pravo da se nacionalno izrazi onako kako to on osjeća. I tu je tačka. A to znači i priznavanje Srbije kao države, pravne države u svetu, tako? I normalno, A da. I ja opet kažem, pošto ćemo vjerovatno postepeno i privesti kraju ovaj razgovor Nema rumunizacije. I prestanimo sa tim. Nema rumunizacije. Ima samo e, usporavanje do zaustavljanja dalje srbizacije vlaškog življa. I mi podaštavanja tog živalja, življa kroz to. To je osnovno što želim da kažem da bi se ovaj vlaški narod mogao dalje razvijati osnovni preduslov jeste da ima svoj priznati jezik bez jezika nema e, mi govorimo o nekoj razlici među nama pa kažemo krajinci su jedan dijalekt i tako rekao bih kažemo Borani, drugi, Jovano, homonci, treći, bufani, tamo, oni pak, ne znam koji četvrti, i tako dalje. Zašto je to tako? Zato što nismo imali školu na svom jeziku. Škola je ta koja niveliše te razlike. Pa zar u srpskom jeziku nemamo mi tih raznih dijelekata. Pa šta je pirot? Bio sam, živao sam tamo u tom kraju. Pa niš, pa vranji. Pa zna, nema razlike među njima u govoru. Ali, u javnim nastupima nema, zato što je škola srpskom jeziku, srpski jezik, to na neki način iznivelisao. Prema tome, toga će biti kod nas. Ako bude, budemo konačno dobili svoj jezik, zašto se zalaže? Dobro, gospodine Bolaševiću, vaš iznenjivni termin ovako ističe, ja kažem, nije ni moje da vas previše, ja sad uvodim u priču i da pitam, ali je vaše upravo da kažete sve što imate, pa da ja ne bih nešto ispustio, evo, molim vas ovako na kraju da kažem ono što nismo rekli, ako ništa drugo, taj je naša priča. Mislim da smo u toku ova emisija dotakli sve ono što je bitno i e, e, vezano za Vlaški nacionalni savjet, za Vlašku nacionalnu manjinu, za listu zajednica Vlaka Sredbje dr. Predak Vlašić koji se nalazi pod rednim brojem 2. I mislim da e, evo na samom kraju ja hoću da pozovem građane Vlaške e, nacionalnosti koji se su pisali u poslednji vrčki spisak da izađu 6. juna na izbore da i, izađu i da glasaju zato što je veoma bitno formiranje Vlaškog nacionalnog saveta i daju podršku onima za koje oni smatrem da su najbolji i koji će pod njima znači, na, a, voditi nacionalnog saveta na jednoj godine. Mi imamo svoju listu, kvalitetnu listu, na čelu se gospodinom Stadišom Polunolićem i mislimo da možemo da zaslužimo njihovo poverenje i da ih nećemo sigurno razočarati u periodu od četiri godine dok pute traja mandat nacionalnih savjeta. Tako ja ih pozivam da izađu da glasaju za listu proizvane. Oni koji se nisu pisali imaju još vremena da se upišu. Tako. 21. 21. maj je već preko Tako da, tako da. Dobro, hvala vam i da damo našoj legendi Je to, uh, još jednom reč. Postavio sam pitanje na početku, uh, s obzirom da znamo ko ste, kako ste u stvari smogli snage, u stvari, šta ste mi vi to videli ovde da bi se uključili u ovaj ozbiljan posao. Evo na kraju da, da vas pitan, uh, da li ste stvarno optimista i niste se pokajali sigurno što ste se prihvatili u ovaj ozbiljno Šta očekujete... Od ja očekujem a, od izvora da će a, ova lista je nosilac gospodin Predrag Balašević a, ovaj u svojim mesta u sametu i da će se trend emancipaciji vlaškog nacijona. Nastaviti. Nema rumunizacije. I prestanimo sa tim. Nema rumunizacije. Ima samo eh, usporavanje do zaustavljanja dalje srbizacije vlaškog življa. Altă pălă care mai mult se bagă în, asta, în, în, în, în problematica asta de alegeri. E asta, romanizația, nu e romanizația, e asta... Ce e și, și mai, mai mare problemă așa? În limba noastră, mai nici când nu zicem mai mult decât eu mi-s român. Ori eu sunt român, așa zic la bori, așa zic la, la Craina, aici zic eu mi Și eu nu știu, nu pot să știu, care e ăla om care nu știe nici cum să cheapă. Și ce e ăla om care nu știe, și, și, cum zicem noi de ăla om? Ielecam nedotot. Acumă lista lu lu socialiste, lu Neleti Mihailovici. Tei. Miarjești, nu faci ea alte șede decât faci serbizatie și debilizatie. Nu ești moid deabil. E, e coaș. Noi toți șim cum ne cheam. Pentru mine căme Dragan Demicu, mi se rumând rășanț. Vorbes de la mama și de la tată și nu pot să schimb nici când niciodată până nu m-am muri. Și eu a făcut un pamie, nu știu. Dar eu gen cu, asta, lipa, štiu, cu asta... Asta nu mi de, de care